arratsaldeon ia-bila bete dira amaika bilgaitezen dinamikaren lehenen burratxa publikoin genuenetik. Otxaiaren zei hartatik aurrera, dinamikak berak eta egoera politiko orokorraren garapenak erakutsi digu mugimendu ugari izan dela. Asko dira, bilgaitezen dinamikak aldarrikatzen dituen onarriekin bat datozen lagunak. Asko dira, bilgaitezen leloa bere egin eta aldarrikapen hori laua izetara sabaltzen lagundu dutenak. Horren adiraz lehargia dugu, martxoaren zeian burudutako manifestaldi jendetsua. Gure ustez, ordea, manifestaldi eta ekimen jendetsuetatik aratago, ezkertiar eta independentizton artean sortzen ari den konpliziradea da azpin gako nagusia. Alderdi politikoek duten ibilbideari erreparatu gabe, edo beto esan da, ibilbide politikoan eragiteko asmoz, jendartea pertsonak lehen mailako aktore bilakatu behar dugu. Izan ere, Nafarroako geografiaren luzezabalean eremu sozial guztietan, bestelako Nafarroa baten aldeko sensibilidadea zabalduta dagoela argi daukagu. Nafarroa, Euskalduna, demokratikoa, parte hartzailea eta eskerkierra. Hortaz, ezinbesteko bilakatzen da, Nafarroako jendartean aldaketarako ereduaren inguruan aritzea, eta hori jendarteak egin behar du. Izan ere, eta hauteiskunde urtean sartzen ari garela ahan zigabe, Alderdienganako delegazionismo utxak bide okerretik eraman gaitzakela uste dugu. Euskaldunok elkarren ondoan ere ikibar dugu etorkiztuneko Euskal Herria. Eta horretan, eskerreko ikuspegia Nafarrako sektore demokratiko zabalekin adostasunak ere mekanismo egokia dela deritzogu. Euskal etorkizuna eskerrekoa irudikatzen dugulako. Bilaste deragun dira 5000 lagunek Iruñeko kaleetan, Nafarroatik Euskal Herrira 11 bilgaitezren Lelopean Albert Alderdi politikoei mezu bat bidali zietenetik, ozenki gainera. Ordu eroztik, asko dira dinamikaren etorkizunaz galdezka etorri saiztigunak. Bai eta dinamika honek etorkizuna izatearen beharra azimarratu digutenak. Horixe se da, aizu zen ere, urrengo asteotan dinamikaren sustatzaile parte hartzaile edo tababezle izan direnekin solastu nahi duguna, eta da planteatzen duguna. Beharrezkoa, interesgarria, positiboa, alda, Nafarroko estertiarrak eta bertzaleak, elkarlanean jardutea aldarrikatuko duen ekimen herritarra guztion artean hartuko dugu erabakia. Izan ere, leilorok horretatik aratago, mamiari heltzea falta usi dugu. Nola, zertarako, zeren baitan bilduko diren Nafarroko Euskaldun ezkertiarrak. Ez da bai da mamitzu, interesgarri eta nola ez, ezinbestekoa. Eta bideo horretan, herritarrok bilgune berriak sortzeko pizgarri, izan gaitezkelakoan gaude. Urrengo azteotan beraz, honen guztiaren inguruan lasa egiteko tarte hartuko dugu. Modu parte hartzailean eta arabakiak hartuta ditugunean emaitzen berri emango diogu Nafarroko jendarteari. Bukatu aurretik, nahara bertzale guztioi, gogorara zinai diegu, apidearen lauean, aberreguna izango dela. Hori dela eta, hainbat ekimen antolatu dira eta guk haiekin guztiekin bat egiten dugu. Bereziki, independentistak sareak deitutako ekimen bateratuarekin, biltzeko eta bateratzeko asmoa baita geurea ere. Haipatu dugun moduan, Euskaldunok elkarren ondoan ere eki behar dugu etorkiztuneko Euskal Herria. Eta berriegun bateratua horren lekuko izango da. Beraz, bertan ikusiko du gukalkar.